Pista 10 Către sfârșitul anului 1972, aflându-mă călător în Bretania, n-am scăpat prilejul de a vizita impresionantele monumente din regiunea Carnac. Împreună cu prietenul și tovarășul meu de călătorie, doctorul Alfred V., sacrificasem o parte a modestelor noastre resurse bănești pentru achiziționarea unui amplu studiu lucrarea colectivă a unor cercetători competenți, apărută recent și intitulată simplu La Bretagne. Aflați încă sub influența atrăgătoarei lecturi, am sosit la tumulul Saint-Michel, unde am avut șansa, mai degrabă neșansa, să dăm peste un grup de turiști printre care ne-am amestecat. Tânărul ghid, care ne conducea amestecând tot timpul gumă, avea agățat de umăr un magnetofon pe care îl deschise. Din difuzor o voce începu să ne lămurească. Ne aflăm în fața unui mormânt celt, vechi de circa patru milenii, unde erau incinerați mari șefi și marii preoți. În firidele din dreapta s-au găsit unelte de silex și săgeți cu vârfuri de silex, care se află acum la muzeul de la Carnac. În firidele din stânga s-au găsit urme de cenușe care se află acum la muzeul de la Carnac. Iată un dolmen care folosea ca loc de sacrificiu. Aici s-au găsit oase de bovine și fragmente de ceramică aflate acum la muzeul de la Carnac. Și așa mai departe. Uneori ghidul apăsa pe buton întrerupând banda, își muta guma demestecată într-o parte și spunea Atenție cum călcați! Treapta e alunecoasă din cauza umezelii. În aceeași seară, bătrânul pescar Leopriol, primitoarea noastră gazdă din loc Michel, ne spunea cu amărăciune. Noi, bretonii, am fost dintotdeauna marinari și pescari, aici e patria stridiilor, homarilor și langustelor. Dar de când străinii au descoperit vechile noastre biserici și aliniamentele de piatră, fiii noștri preferă să facă pe chelnării și pe ghizi. Muncă mai ușoară, mai bine plătită. Și unde mai pui că, de când cu magnetofoanele, nici nu mai trebuie să învețe limbi străine. Anfitrionul nostru nu spunea magnetofoane, ci șmecheriile astea japoneze. Totuși, se cuvine să fim drepți. Turismul, această uriașă activitate modernă, este aducător de însemnate venituri pentru localnicii aflați în raza obiectivelor sale." iar cei din Bretania, ca și cei din regiunea Salisbury, unde se află Stonehenge și Everbury, n-au avut decât de profita de pe urma impetuoasei sale dezvoltări. Cât privește felul în care este organizată activitatea turistică și contribuția magnetofanelor la crearea atmosferei, aceasta este altă poveste. Minunile lumii antice Trebuie mai degrabă să admirăm pe arhitecții care au ridicat aceste monumente decât pe regii care n-au contribuit decât cu fondurile, căci cei din și-au atins scopul prin geniul și talentul lor, în timp ce regii n-au întrebuințat pentru aceasta decât bogățiile lor obținute prin moștenire sau împilare. Citat din Diodor din Sicilia Dintre cele șapte minune ale antichității, 6. Nu mai există astăzi. Ele au fost distruse nu numai de catastrofe naturale, ci și de nebunia oamenilor, dar înainte de orice au pierit datorită acelui factor necruțător care este timpul, formă fundamentală de existență și de descompunere a materiei. Citat din Turner Minune Lucru cu un sușir excepțional de frumoase care, uimește, produce admirație, minunăție. Din Dicționarul Explicativ al Limbii Române 1975 Grădinile Babilonului, o pădure de coloane Templul din Efes, trista celebritatea unui incendiator Hoții pradă sarcofagul mauzoleului Zeus Olimpicul Fragilitatea tehnicii crizele fantine Un calif vinde colosul din Rodos Arhimede și oglinda farului din Alexandria Numărul șapte a jucat în istorie și în mitologie un rol însemnat Câteva popoare ale Orientului Antic îi atribuiau chiar o forță mistică Această credință a fost preluată ca multe alte tradiții de vechi greci în istoria cărora Vom găsi printre altele expediția celor șapte împotriva Tebei, pe cei șapte înțelepți, de asemenea, cele șapte minuni ale lumii antice. Acestea, din urmă, nu erau o creație exclusiv greacă. Piramida cea mare, de exemplu, a fost proiectată și construită de egipteni care i-au precedat pe greci în câteva sectoare importante, cum este cel al gândirii matematice iar grădinile suspendate din Babilon au reprezentat o îmbinare excepțională a arhitecturii și tehnicii irigațiilor practicate în Mesopotamia. Este limpede prin urmare că nu poate fi vorba de minuni în sensul mitic al termenului, așadar de realizări fantastice, eventual atribuite unor forțe supranaturale. Erau lucrări de arhitectură și artă ieșite din comun prin caracterul lor monumental impunător și realizarea la un înalt nivel artistic, reprezentând geniul demiurgic al lumii antice. Spunem și astăzi despre un monument impresionant, demn de admirat. Este a opta minune a lumii. Primul care a descris în ansamblu monumentele a fost Filon din Bizanț, sfârșitul secolului III înaintea erei noastre dar textul său nu ni s-a păstrat decât într-o traducere latinească târzie. Herodot, înainte de Filon, iar după Filon, alți autori antici de prestigiu, printre care Diodor, Strabon, Vitruviu, Pausanias, au descris diferite monumente prezentate ca minuni ale lumii antice, totdeauna în număr de șapte. De-a lungul veacurilor, unele au fost înlocuite de pildă, Zidurile Babilonului prin farul din Alexandria. Selecția s-a definitivat foarte târziu, la începutul secolului XIX, fixându-se asupra următoarelor șapte: Piramida lui Cops sau Cufu de la Gizeh, Grădinile Suspendate ale Semiramidei din Babilon, Templul Dianei sau Artemizei din Efes, Mormântul lui Mausol din Halicarnas statuia lui Zeus din Olimpia, farul din Alexandria și colosul din Rodos. Dintre aceste șapte monumente celebre ale antichității, piramida lui Căops sau piramida cea mare întrunește trei insușiri menite să trezească în mod deosebit interesul. Este cel mai vechi, este singurul care a supraviețuit până astăzi și de el se leagă o seamă de chestiuni controversate care, de-a lungul vremii și mai ales în ultimii 150 de ani, au dat naștere unor speculații hazardate și unor dispute științifice adesea învărșunate, Pricina pentru care îi vom consacra un capitol separat în lucrarea noastră. Nici cu celelalte șase monumente lucrurile nu sunt pe deplin lămurite mai întâi fiindcă nu putem delimita totdeauna precis elementele mitice de cele istorice, apoi deoarece nu putem stabili decât cu oarecare probabilitate tehnicile folosite în construcție. În sfârșit, datorită faptului că în unele cazuri suntem nevoiți a ne rezuma la presupuneri chiar și în ceea ce privește înfățișarea acestor monumente, deoarece sursele literare și iconografice, efigii, pe monezi și așa mai departe, sunt fie sărace, fie contradictorii. Să luăm de pildă grădinile suspendate ale Semiramidei, o expresie de patru termeni conținând două inadvertențe. Grădinile Palatului Babilon nu erau suspendate, iar Semiramida nu putea să le construiască, fiindcă n-a existat. Legenda atribuie frumoasei și energicei Semiramida care a inspirat de-a lungul anilor scriitori ca Voltaire, compozitori carosini și foarte mulți artiști plastici, temerea orașului Babilon și inițiativa unor lucrări arhitectonice monumentale. Unii istorici mai vechi, Herodot și mai noi, au încercat să o identifice cu Samuramat care, între 809 înainte erei noastre, a guvernat Babilonul ca regentă pentru fiul ei, regele asirian Aded-Nirari III. Oricum, chiar admițând identitatea Semiramida Samuramat, deloc certă, celebrele grădini nu-i pot fi atribuite, fiind construite cu peste două veacuri mai târziu de arhitecții regelui Nabucodonosor al II-lea, circa 605-562 înaintea erei noastre, mai puțin cunoscut în calitatea sa de ctitor al unor monumente remarcabile, cât prin faptele sale de arme, între care cucerirea Ierusalimului. Legenda relatează că regele Ninus, căsătorit cu Semiramida, vrând să-i alunge frumoasei regine Plictisul și să-i ofere un mediu mai atrăgător și mai potrivit cu peisajul asirian, cu care era obișnuită, a poruncit să se înalțe grădinile suspendate. De fapt, ele nu erau suspendate, ci dispuse în terase care se înălțau în trepte, formând un fel de scară uriașă, sub terase aflându-se încăper de locuit. Dacă luăm în considerație suprafața imensă a grădinilor, circa 15.000 de metri patrați după cele mai plauzibile evaluări, precum și faptul că arhitecții babilonieni ai vremii nu cunoșteau nici cheia de boltă, nici arcul, și că de grinzi metalice nici nu putea fi încă vorba, Unicul material de construcție fiind piatra Este limpede că grădinile suspendate Se odihneau pe o adevărată pădure de coloane Cum a fost rezolvată problema foarte dificilă A impermeabilității teraselor Aflăm din textul lui Diodor Citez Aceste blocuri erau acoperite cu un strat de trestii imbibate în asfalt Pe acest strat urma un rând dublu de cărămizi arse Legate cu asfalt La rândul lor Acestea erau acoperite cu foi de plumb pentru a împiedica infiltrarea apei și pătrunderea ei în fundații. Pe acest strat se găsea o masă de pământ vegetal suficientă pentru ca arborii cei mai mari să prindă rădăcini. Acest sol artificial era plin de arbori de toate speciile, în stare de a fermeca privirea prin mărimea și frumusețea lor. Încheia citatul În privința irigării grădinilor, Diodor este destul de sumar. Citez. Coloanele se ridicau treptat, lăsând să pătrundă lumina printre spațiile dintre ele. Una singură dintre aceste coloane era goală de la vârf până la bază. Ea conținea mașini hidraulice care pompau din fluviu o mare cantitate de apă, fără ca nimeni să vadă ceva din exterior. Încheiat citatul. Arheologul german Robert Koldevey care a întreprins săpături la Babilon în al doilea deceniu al veacului nostru, vorbește de, citez, trei puțuri situate alăturat în serie, unul central cu secțiune pătrată, între alte două cu secțiune ovală. Printre această dispoziție nu se poate găsi altă explicație decât că este vorba de o mașină hidraulică, funcționând pe același principiu ca un aparat cu găleți cu lanț. Încheia citatul. Aceste două mențiuni, între care s-au scurs peste două milenii, sunt departe de a ne oferi o imagine cât de cât cuprinzătoare a sistemului de irigare a grădinilor babiloniene, realizare incinerească de prim rang. Astăzi, pe locul grădinilor nu se mai află decât un singur arbore, un tamarix orientalis, soi înrudit cu cătina de prin părțile noastre, ultim martor solitar al vegetației bogate de demult. Timpul necruțător a distrus totul. Și nu numai timpul, ci și oamenii. Cu mulți ani în urmă că rămizile și coloanele de piatră au fost utilizate la construirea unui dig de-a lungul eufratului. Dar nu se cuvine să-i judecăm pe oameni cu prea mare asprime. Grădinile erau menite să-i desfete pe regi, pe când stăvilirea apelor îi ocrotește și hrănește pe cei mulți. În Asia Mică, la Efes, patria filozofului Heraclit, se afla templul Artemizei, Diana la Romani, zeița naturii, o crotitoare a vânătorilor și păstorilor, iar mai târziu a orașelor și navelor avântate pe mare. Construirea unui sanctuar de proporții apreciabile în această regiune zgâlțită frecvent de cutremure, a pus unele probleme rezolvate prin alegerea unui teren mlăștinos peste care s-au așezat straturi de cărbune de lemn și saci cu pietre. Se pare că această soluție s-a dovedit eficace. Nu cu tremurele au distrus impunătorul edificiu de-a lungul veacurilor, ci războaiele, jaful, intoleranța religioasă și furia unui nebun obsedat de celebritate. Dacă în cazul grădinilor babiloniene nu cunoaștem numele niciunuia dintre arhitecții și inginerii constructori, în cel al templului din Efes, al Artemizionului, numele menționate de Herodot, Vitruviu și alții, abundă. Pixodarus, ciobanul care a descoperit din întâmplare depozitul de marmură albă. Chersifron, Metagene și Pacanius, care au imaginat sisteme ingenioase pentru transportul grelelor coloane monolite și arhitravelor masive ce încoronau capitelurile. Arhitecții Peonios și Demetrios au terminat construcția care, după cum ne spune Pliniu cel Bătrân, a durat 220 de ani. Început în preajma anului 650 înaintea erei noastre, Templul a fost inaugurat în 430 înaintea erei noastre. Cresus, regele Lidiei și cuceritorul Efesului, a pus la dispoziție fondurile enorme trebuitoare construcției și nu numai Cresus. Șirul dublu de 127 coloane de marmură albă în alte de 18 metri, care înconjurau altarul cu statuia zeiței, trebuiau să amintească, spune legenda, de cei 127 principi care s-au ruinat pentru a ridica templul În prima sa formă, templul Artemizei n-a rezistat decât trei sferturi de veac În 356 înaintea erei noastre, un incendiu l-a distrus complet Un autor mai nou, Bücher, ne propune o explicație verosimilă Citez Marmura nu forma decât scheletul toți pereții subțiri fiind din lemn. Tocmai despărțiturile interioare au fost cele mistuite de foc. La rândul ei, sub acțiunea căldurii degajate de incendiu, marmura care nu este decât un carbonat de calciu pur, s-a degradat pierzând acidul carbonic, nemai rămânând din ea decât calciu care s-a spulberat la prima ploaie. Încheiat citatul Incendiul care, conform legendei, s-ar fi produs chiar în noaptea nașterii lui Alexandru cel Mare, 21 iulie 356, înaintea erei noastre, fiul regelui Filip al Macedoniei, a fost provocat în mod intenționat de un anume Herostrat, care astfel vrea să intre în istorie, făcându-și numele nemuritor. Trei decenii mai târziu, Alexandru, cuceritor al unei mari părți a lumii vechi, inclusiv a Efesului, s a oferit să suporte toate cheltuielile de refacere a templului. Efesienii au refuzat cu politețe și mult tact generoasa ofertă. Au încredințat în anul 350, înaintea erei noastre, lucrările de reconstruire arhitectului Deinocrates din Egipt, devenit ulterior arhitectului Alexandru cel Mare, și autorul planului orașului Alexandria și sculptorul Scopas, fondurile fiind procurate tot din daniile ale regilor și principilor locali, din vânzarea coloanelor vechiului templu și, după cum ne informează Strabon, din aurul bijuteriilor dăruite de femeile din Efes. Noua construcție era și mai impunătoare, podoabele și mai bogate. De-a lungul veacurilor, Artemisionul a fost nu numai centrul spiritual al cultului Dianei, ci a devenit un adevărat muzeu al artelor plastice, cum am spune astăzi. Sculpturilor lui Scopas li s-au adăugat cele ale lui Praxiteles și opera ale unor pictori celebri ca Apeles, originar chiar din Efes, autorul unui tablou înfățișându-l pe Alexandru Călare, tablou pentru care a primit 20 talanți de aur. Circa 500 kg de aur Regii cuceritori a Efesului, originari fie din Asia Mică, Lidia, Pergam Fie din Grecia continentală, Macedonia Au respectat-o de închinat Artemizei Ba de multe ori au contribuit la împodobirea lui Nu tot așa au procedat goții care, năvălind de Asia Mică Jefuiesc în 262 era noastră, Efesul despuind Artemisionul de toate podoabele lui. Refăcut cu greu și în condiții de sărăcie, sanctuarul este definitiv părăsit după edictul din anul 392, prin care împăratul Teodosie I hotăra închiderea tuturor edificiilor de cult păgâne de pe teritoriul Imperiului Roman. Jaful care a urmat a durat peste un mileniu. În 532-537, Antemios din Trales și Izidor din Milet, cu sprijinul împăratului Justinian, reușesc să transporte opt coloane de marmură verde la Bizanț, folosindu-le la construirea Bisericii Sfânta Sofia. Alte materiale au fost utilizate la construcția Bazilicii Sfântul Ioan din Efes și a unei citadele, deși, după cum se știe, marmura este un material foarte puțin potrivit lucrărilor de fortificații. Urme a lăsat și trecerea arabilor, circa 700 era noastră, apoi ocuparea Efesului de către turci după 1090 și lunga perioadă de lupte dintre cruciați și musulmani, care a durat aproape două veacuri. Și iată-i pe arheologii și arhitecții din zilele noastre, încercând să reconstituie Artemisionul după coloanele aflate la Sfânta Sofia, astăzi Muzeul Aia Sofia, cu ajutorul celor două capiteli ionice și alte fragmente de la British Museum din Londra, al materialelor dezgropate la fața locului de englezii Wood și Hogarth, al fragmentelor găsite la temeliile caselor din Aya modesta așezare situată pe o colină din apropierea fostului sanctuar. Dintre aceste încercări de reconstituire, cea mai verosimilă pare cea propusă de Henderson, în sfârșit, un fapt ale cărui aspecte țin deopotrivă de bizar și de grotesc, Herostrat, cel care a incendiat Artemizionul ca să devină celebru, senatul efesian emisese un decret prin care se interzicea sub pedeapsa cu moartea pronunțarea numelui blestemat, figurează astăzi în numeroase enciclopedii și diferite lucrări. Nici cea de față, după cum vedem, nu face excepție, bucurându-se astfel de o anume tristă și falsă celebritate. Nu departe de Efes, către sud, în dreptul insulei Cos, se află orașul Halicarnas, patria istoricilor Herodot și Dionisius, unde regele Mauzol, 377-353 înaintea erei noastre, și soția sa, Artemiza, au ridicat un monument funerar care, prin proporțiile sale impunătoare și maestria cu care era împodobit, și-a câștigat pe drept cuvânt, Privilegiul de a figura printre minunile lumii antice Termenul mauzoleu a pătruns în toate limbile europene ca substantiv comun Desemnând un monument funerar de proporții maestoase Majoritatea încercărilor de reconstituire a mauzoleului îl prezintă ca pe un edificiu pătrat, înalt de circa 50 de metri Susținut de coloane și având un acoperământ în formă de piramidă în vârful căruia o cvadrigă, car triunfal tras de patru cai, îi purta pe mauzol și Artemiza Printre constructori găsim arhitecți și sculptori vestiți ai vremii Timoteos, Leocares, Briaxis, precum și Scopas Acesta din urmă a lucrat, după cum am văzut, și la împodobirea Artemisionului, iar mauzoleul a fost ultima dintre realizările sale. Se pare că a murit în vârstă de 70 de ani, în 350 înaintea erei noastre, care este și anul terminării monumentului din Halicarnas. Vitruviu nu exclude nici participarea lui Praxiteles, în locul lui Timoteos, numărul constructorilor menținându-se constant la patru căci ei inițiaseră un soi de întrecere pentru împodobirea fiecarea dintre cele patru fațade ale monumentului. Mauzoleul a supraviețuit câteva veacuri, în ciuda ocupării succesive a Halicarnasului de către perși, macedoneni, romani, turci și așa mai departe, până la sosirea cavalerilor ordinului Sfântului Ioan, Ioaniți. Aceștia vor sta aici din 1309 până în 1522, când Soliman Magnificul, după un asediu de șase luni, cucerește insula În cele peste două veacuri cât insula s-a aflat sub ocupația lor Cavalerii de Rodos, viitorii cavaleri de Malta Au folosit monumentul păgând de la Halicarnas ca pe o carieră de piatră Transformați dintr-un ordin ospitalier într-unul eminamente războinic Siliți să facă față unor frecvente atacuri și asedii Construiau în permanență fortificații și alte lucrări de apărare. O parte a marmurei mauzoleului a fost transformată în pulbere pentru fabricarea mortarului sau prin ardere pentru obținerea varului. Mărturii din acea vreme atestă că, atunci când au fost distruse temeliile, a fost descoperită o sală mare din marmură de diferite culori, bogat ornamentată, de la care pornea un culoar către o sală mai mică unde se afla un sarcofag. Doarece se lăsa seara și lipseau uneltele adecvate, deschiderea sarcofagului de marmură a fost amânată pentru a doua zi. Dar în cursul nopții făcători, s-au furișat în sală golind sarcofagul și astfel conținutul lui a rămas pierdut pentru totdeauna. Ba, nici măcar nu posedăm un inventar cât de sumar al obiectelor aflate în sala funerară este una dintre multele pricini prin care, în ceea ce privește încercările de reconstituire a mauzoleului, ne aflăm într-o situație asemănătoare cu cea legată de reconstituirea Artemisionului. Fragmente găsite în fortificațiile din Rodos, în zidurile fostelor edificii ale cavalerilor, la temelia unor modeste case ale localității turcești Budrum și în locurile cele mai incredibile, în Villa din Negro din Genova, de pildă, a fost găsită în 1865 o placă din friza ce reprezenta lupta grecilor cu amazoanele. Cum a ajuns acest fragment din Asia Mică în Italia? Nu știm și probabil că nu vom afla niciodată, deși ipotezele nu lipsesc. În perioada medievală, Republica Genova întreținea vaste relații comerciale cu regiunile răsăritene și nu este exclus ca vreun neguțător intrepid să fi găsit pentru fragmentele splendidei frize un loc în cala corăbiei sale alături de mirodeniile, țesăturile și celelalte mărfuri orientale. Alte fragmente, printre care unele din aceeași friză zisă a Amazonelor, se găsesc astăzi tot la British Museum, într-o celebră sală a mauzoleului, proveniența acestora fiind de altfel cunoscută. În 1846, Stratford Cunning, ambasadorul britanic pe lângă sublima poartă și 10 ani mai târziu Charles Newton, viceconsul britanic la Mitilene, Antica Lesbos, le-au transportat cu permisiunea sultanului la Londra, de unde e concluzia că activitatea diplomatică legată de chestiunile politice la ordinea zilei nu exclude nici de cum interesul pentru vremurile de mult apuse, constituind domeniul arheologiei.